Wamm Altwarge in der Wiener Jiedengass. Zwei kitschige Bilder gucken mit Bietl auf narische Häusen, Halles starrt daug auf er brudigen Kranz von Papieren der Häusen. Die Sonne ist heint fett und schwitzt auf die Bärd, wo's verwianen und schmelzen. genitzt abett, veraltkeit zum Fell von zweiharrigen Pölzen. Wie alt ist do alt, der Jied und das Weib und die Klugschaft von Kinder und kretzige Bettler, was krechzen, verjahwert dem Nachtkrächz, a Blinder. Wie alt ist do miet, und wer kann die Mietkeit von Altkeit erschätzen? beharrt sich mein Herz vor Schreck in die Lächer von greuemer Trazen. Beim Altwarandler, Wiener Judengasse Zwei kitschige Bilder schon mit Verachtung auf grelle Husen. Verblühht der Tag, auf dem schäbigen Kranz papierener Rosen. Die Sonne ist heut fett und schwitzt auf den Bärten die Welken und Schmelzen. Da gehnt ein Bett, ein vermordetes Fell aus zweihairigen Pelzen. Wie ist da alles alt, der Jude, die Frau und die Klugheit der Kinder und krätzige Bettler, Sie krechzen rostig den Nachtruf, Herr Blinder, wie ist alles müd, Doch wer kann schon die Müdheit des Alters schätzen? Es versteckt sich mein Herz vor Angst in den Löchern grauer Matratzen.